Tanaira arra ébredt, hogy kínzó szomjúság gyötri. Kinyitotta a szemét, de oly sűrű sötétség vette körül, hogy azt hitte, még éjszaka van. Nem, nem volt már éjszaka. Időérzéke csalhatatlanul jelezte, hogy tovább aludt, mint ameddig szabad lett volna. Felült, és igyekezett háttérbe szorítani a feltóduló rémületet. Hol vagyok? Mihez? A felismerés. Váratlanul érte, oly felkészületlenül, hogy amikor megfogalmazódott benne a kézen fekvő magyarázat, először nem is érezte át a szavak súlyát. Egy kripta? Igen. Ahogy újjai tétován körbe tapogatták a szűk helyiséget, csontokat érintettek. Tanaira lehúnyt a szemét, és igyekezett az ösvény szavait felidézni elméjében. Itt állok, ahová nem vezet út, itt állok, ahonnan nincs tovább, élve el. Itt állok, hol nincsen idő, itt állok, ahol megszűnik a miért, a hogyan, csak én vagyok. Kinyújtom a kezem, élve el. Kinyitom a lelkem, tapasztalok, élve el. Agyára, mintha olmos zsibbadás ereszkedett volna, a sokszor bevált, megtisztító gondolatok most reménytelenül hullottak ki tudatából. Itt vagyok. De mi történt velem? A romok. A horpa. Igen. Karl jelzése az istenség szeméből. A gondolat foszlányok jóleső érzéssel töltötték el, legalább arra emlékezett, ami megelőzte a feneketlen sötétséget. A hórpap egyáltalán nem tűnt ellenségesnek. A lány bizonytalanul kitabogatta a feje felett húzódó kőlapot. Érezte a súlyt, s azt is, hogy nem reménytelenül nehéz. Minden erejét összeszedve ne kiveselkedett, s maga is meglepődött, milyen könnyedén félre tudja tolni a kőfedelet. Felülről szikrázó napsütés árasztotta el a büszhött kriptát. Sűrű, vizsergetően meleg napsütés. Tanaira felsóhajtott. Csak nem hagyta, hogy a pánik magával ragadja, hogy kivegye a kezéből az irányítást, csak nem. Azt hittem tovább a szó, mondta egy hang a feje felett. Tanaira hunyorogva felpillantott, s a bántóan szikrázó napsugarak kévében, mintha valami fénykoszorúból font Glória övezte volna, megpillantotta a csukjás papot. A kripta szélén ücsörgött, és a tengert mészte. – Miért zárta a drámatetőt? – kérdezte szemre hányon a alány, miközben kikászálódott a sírból. Nem szeretem az efféle fekvélyeket. Meg kellett óvjálak el Róma lakóitól, magyarázta a horpap, Aki éjjel, ájzász néve mutatkozott be. Attól tartottam, ha téged is itt találnak, megkockáztatnak egy támadást. Köszönöm a rogtatanaira, égazán kedves tőled. Érezte, a sokat halott, s gyanította, hogy ebben fontos szerepe volt a horpap mágiájának. A csukjás gondoskodott róla, érezte, hogy kipihenten, ébredjen, és ez egyben azt is jelentette, hogy komolyan veszi a közös akciót. Tanáira jó érzéssel telepedett mellé. Eleddig még odahaza sem próbálták komolyan venni, már hallgattak szavára, a harcosok között kimondva kimondatlanul csak egy lány maradt. Eszes, fürge lány, de mégiscsak lány. Kellemes meleg volt. Jelezve, miféle elviselhetetlen forróság ömlik egy-két órán belül a partvidékre. Odalent, a hegylábánál, Corellapolis ébredezett. A palazzó márvány kövein már is kereskedők százai nyizsögtek. Árusok sokasága zsibongott a főtér fölötti utcácskákon, halsánykúrjantársaik felhallatszottak egészen a robokig. Arrőbb, a mólón végig hajósok és idegenek bámészkodtak az istenség lábának tövében. A túlpartot leste mind partjait. A sziget királyság szikrázó szikláin a messzeségből legalábbis úgy tűnt valóságos hangyasereg masírozott végig az ég kék tenger mentén. A mellett vanultak el. Feltehetően az innen nem látható arénából terelték őket a Peszkara öböl felé. Holnapra mind halottak lesznek, mondta Halkan Isasz. Mind. Tanaira a hórpakra pillantott. Azt próbálta kitalálni, valóban a szállalkozás nyomait hallotta-e ki a hangjából. Végtére is mit számít néhány ezer ember lérete egy hórpap számára? Mikor érdekelte valamelyiküket is, holmi rabszolgahat, sorsa. Ki vagy te? Kockáztatta meg a a kérdést. Még soha találkoztam olyannal, mint te. Pedig nem vagyok egyedül, mondta felelet gyanánt Aizasz. Ki vagy? A hórpap a lány felé fordította fejét, s a csukja fekete árnyékából áradó sötétség most félelmetesebbnek tűnt, mint eddig valaha. Tanaira lelki szemei előtt legalábbis az élő iszonyat jelent meg, ahogy belebámolt az árnyékkal teli feketeségbe. Számizott, mondta Aizaz, aki sajátjai ellen fordult. A horpapok ellen. Tanaira hangjában hitetlenség bújpált. Még sosem hallott olyasmiről, hogy egy horpap megtagadta volna az övéit. Miért is tette volna? Nem a hórpapok ellen, javította ki gyorsan Aizaz, Gatúr ellen, a kettő, nem ugyanaz. Tanaira elfordította a fejét, és felpillantott az istenség felhőkben nyúló a céltestére. Idegen istenek uralkodnak rajtunk, gondolta, de talán az idegen istenek egymással is háborúskodnak. Ez még sohasem jutott korábban az eszébe. A viadalik még sok időnk van, váltott témát minden átmenet nélkül állsz Addig vissza kell szereznünk, amit elvettek tőle. Ha visszaszerezzük, segítesz? Megígértem. Tudod, hogy hogy lehet bejutni a citadel a titkos kamráiba? Tudom, ismerem a járatokat. a ott, mielőtt Krocs felbukkant volna. És igazak a hírek? A hírek? Csodálkozott a horpap. A kincsekről szóló legendák. Tanaira türelme lassan, de biztosan fogyatkozni kezdett. Nem látta, hogy biztatónak az előttük álló két napot, hogy hidegfejjel végig gondolhassa a teendőket. Valóban kincsek töltik meg azokat a tárnákat? Aisaz elmerengve bámulta a kéklőtengert. Igen, kincsek. Csak ennyit akartam hallani. Tanaira feltápászkodott, a tagjait. Egyre éhesebb volt. Legszívesebben azonnal visszatért volna a fogadóba, mielőtt a tulajdonos elkótya vetjéli a lovát, és a szobában maradt holbiát. Nem valószínű, hogy sok esélyt adott volna neki az életben maradására, különösképpen, hogy hajnal hasadtára még nem tért vissza. Halottnak hisznek, gondolta. Jól van, mi a terved, Ájzasz? Visszatérek Portorébe. Az enyémet most Gadur közelgő követe érdekli. Talán sikerül megtudnom valamit anélkül, hogy elfognának. A zsákmány, mi az? Págott közben Tanaira. Valami könyv? Csak egy pillanatra láttam annak a horpapnak a keszében. Ne akart tudni, kérlek, indette a horpap. De hidd el, nem az övék. A tiéd? Nem. Azaz felkapta a fejét, mintha kígyó marta volna meg. Tanaira riadtam bámult a horpapra. Nem az enyé, de megígérem, hogy vigyázok rá, amíg újra el nem jön az idő. Tanaira legyintett. Ez az egész túlságosan misztikusnak tűnt ahhoz, hogy megragadja a figyelmét. És én, menj vissza a városba, és várakozz. Figyelj minden hírre, amit a kikötőben beszélnek. Napkeltekor itt találkozunk, a romoknál. Elhallgatott, mert te valamit a távolban. Tanaira önkéntelenül is arra fordította tekintetét. Az idegen istenség hát a mögötti vizekről hatalmas holottak közeledett a Peszkarajből felé. Száz és száz feldíszített hadigája. Ideje indulnunk, suttogta a holpap. Vigyázz magadra, Ájzasz! A csukjás egy pillanatra megmerevedett. Olyannyira meglepték a lány szavai. Még soha senki nem mondta ezt neki, soha. Te is vigyázz, suttogta. De a nomád lány akkora már eltűnt a meredek lejtőn, mint ha elnyelték volna a hófehér sziklák.